Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Чарівники. Розділ 16. Історія Пенні. Він зробив новий ірокез. Гордий, зелений, з дюйм завширшки... І три дюйми заввишки, схожий на гребінь шолома Центуріона. Він також набрав вагу і, як не дивно, виглядав молодшим і м'якшим, ніж у Брейкбілзі. Більше не схожий на самотнього панка, а більше на перегодованого білого генгста з передмістя. Він був одягнений у чорну шкіряну куртку з хромованими шипами, вицвілі чорні джинси та брудну білу футболку. «Господи!» – подумав Квентін. «А панки взагалі існують?» «Мабуть, їх гість – останній панк у Нью-Йорку». Пенні шморгнув та витер нос рукавом. Всі мовчали. Квентін знав Пенні достатньо, щоб розуміти, що той ніколи не опуститься до дрібних суспільних люб'язностей, як-от привітатися, запитати, як справи, і пояснити, що за нафіг він тут робить. Тільки цього разу Квентін ставився до цього з розумінням, бо не був впевнений, що хоче почути ці слова. — Як ти сюди потрапив? — прохрипів Квентін. У роті пересохло. — Ваш вахтер спав! — Ви його повинні звільнити. — Це не наш вахтер. Квентін старанно прокашлявся. Ти, мабуть, щось утнув. Ну, просто непомітність Чалмонделі. Так, іще Еліот встановив сигналку по всьому поверху. Я йому допоміг. І, крім того, тобі потрібен був ключ від ліфта. Ну, тоді нам потрібна буде нова сигналка, бо я ту зламав по дорозі. Єба! Ну, добре, гаразд, гаразд. По-перше, яким нахуй нам? Вз'ївся Квентін. У цю мить його найдорожчим бажанням було занурити обличчя в раковину з теплою водою і попросити когось притримати його, допоки Квентін не потоне. А по-друге, «Пенні, господи, ми вихідні вбили, щоб поставити цю сигналку!» Він швидко перевірив. Пенні мав рацію, захисні закляття квартири зникли. Квентін не міг у це повірити. Пенні, мабуть, знищив захист прямо на ходу, зі старту, десятьма поверхами нижче. Квентін вдав пусте обличчя. Він не хотів задовольнити Пенні і показати, наскільки він приголомшений. А як щодо ключа? Пенні витяг його з кишені і кинув Квентіну. Я зняв його з вашого вахтера. Панк знизив плечима. «Ну, знаєш, я цього на вулиці навчився». Квентін збирався сказати щось про те, що вулиця, про яку йшла мова, ймовірно, зовсім не вулиця, а широка дорога чи провулок, розташований у якомусь елітному районі. І в будь-якому випадку не так важко викрасти ключ під закляттям непомітності. Але слова здавались надто важкими, щоб вирватися з вуст. Наче вони стали кам'яними брилами в шлунку, які доведеться фізично відкашляти та відригнути. Та й взагалі до біса Пенні це просто марна трата часу. Він має поговорити з Еліс. Але інші вже почули голос Пенні Річард, який прибирав на кухні, вийшов до зали, як завжди, після душа зачесений, доглянутий і вигладжений. Джанет вийшла з кімнати Еліота, по-королівськи закутавшись в ковдру. Наче минулої ночі не сталося нічого незвичайного. Вона пискнула, побачивши Пенні, і зникла у ванні. Квентін зрозумів, йому доведеться одягнутися і щось зробити. Зараз світлий день, а отже, можна брехати і діяти так, наче все гаразд. Вони приготують яєчню. Розкажуть кожен про своє похмілля, питимуть мімозу та криваву мері з додатковим табаско та чорним перцем. Та й взагалі, поводитись так, ніби нічого не сталося, наче Квентін не розбив Еліс серце. І як би неймовірно, як би мислимо це не звучало, вони все ж збирались послухати те, що скаже Пенні. Він відставав від Квентіна та Еліс на рік, але наприкінці четвертого курсу Пенні вирішив, що Брейкбілз навчив його всьому, чого мав навчити. Тому він кинув універ та переїхав до маленького містечка в штаті Мен за кілька миль на північ від Бар-Харбор. Місто називалось Осло – маленьке занедбане курортне селище населення якого скорочувалось на 80% у період міжсезоння. Пенні вибрав осло, навіть не нове осло, а просто осло. Наче вони цю назву першими придумали. Через повну відсутність у ньому нічого, що можна було б назвати дивним. Він прибув туди в середині вересня, і не мав жодних труднощів орендувати невеликий фермерський будинок на околиці міста. Його власником був шкільний учитель на пенсії, який передав ключі, а потім втік до свого зимового будинку в Південній Кароліні. Найближчими сусідами Пенні була церква п'ятидесятників та літній табір для хворих дітей. Він знайшов своє ідеальне сховище. У нього там було все необхідне – тиша, самотність, бібліотека магічних кодексів, монографій, підручників, довідників і аркушів. Він мав письмовий стіл, добре освітлену кімнату та вікно, з якого відкривався немальовничий вид на нескошене подвір'я, яке взагалі не створювало особливої спокуси дивитись на нього. У нього був небезпечний дослідницький проєкт який демонстрував усі ознаки переростання, у справді цікаве дослідження. Пенні був на сьомому небі, але одного дня, через кілька тижнів після приїзду, Пенні сидів за письмовим столом. Його водянисті блакитні очі дивились на слова неперевершеної сили, написані багато століть тому пером з дупи гіпогрифа. Його великий лоб зморщився. Щось підривало його здатність до концентрації. Чи, можливо, це такий напад з боку дослідника-конкурента? Але чи є такі? Він протер очі, похитав головою і сильніше зосередився. Але його увага продовжувала кудись плисти. Виявилось, Пенні виявив у собі слабкість. Недолік, про який він все життя не задумувався, і, напевно, й надалі б не задумувався. Але все ж, Пенні був самотнім. Думка ця була обурливою, принизливою. Він, Пенні, був холодним одинаком, відчайдухом. Він як Хан Соло з Осло. Він знав і любив це в собі. Він провів чотири нескінченні роки в Брейкбілз, в оточенні ідіотів. Ну, за винятком Мелані, як він приватно називав професорку Вандервеге. І тепер він нарешті звільнився від цієї безперервної навчальної фігні. Але тепер Пенні виявив, що робить щось без причини. Якісь непродуктивні речі. Наприклад, він міг стояти на бетонному ганку в будинку і кидати каміння, щоб розбити тонку кірку льоду, яка утворилась на виливному ставку. Він міг пройти півтори милі до центру міста і пограти у відеоігри. Там же, у відеозалі, він міг набити рота несвіжою жуйкою, а ще тусуватись з тупими підлітками. Він незграбно дивився недосвідченим поглядом на неповнолітню продавчиню в книжковій крамниці, де насправді продавались переважно канцелярські товари та вітальні листівки. А ще він ділився своїми проблемами з жалюгідною групою з чотирьох бізонів, яка жила на фермі по дорозі в Баргарбо. А ще він якось задумався про те, щоб перелізти через паркан і погладити одну з величезних клиноподібних голів. Але на це у нього не вистачило сміливості, бо вони великі буйволи, а він не знає, що вони там про нього думають. Так прийшов вересень. У жовтні він купив трав'янисто-зелену Субару Імпреза і регулярно почав їздити до танцювального клубу в Бангорі, випиваючи дуже багато горілки на пасажирському сидінні, бо клуб був для всіх вікових категорій і не продавав алкоголь. Робота над дослідницьким проєктом звелась майже на нівець. Усього лише пара годин на день млявого гортання старих нотаток з дуже щедрими перервами на онлайн-порно. Принизливо. Танцювальний клуб у Бангорі був відкритий лише в п'ятницю та суботу ввечері, І все, що він там робив, це знімав більярд у напівосвітленій лаунж-зоні біля головного танцполу з іншими моторошними чоловіками-одинаками, як він сам. Але саме в тій напівосвітленій вітальні одного з тих суботніх вечорів він помітив на свій жах знайоме обличчя, обличчя виснаженого мерця, яке не було особливо привабливим навіть за життя, з жахливими вусами-олівцями на верхній губі, воно належало комівояжеру за коханцю. Закоханець заїхав у танцювальний клуб в Бангорі приблизно з тієї самої причини, що й Пенні. Він утік якомога далі від світу брейкбілз і магії, і тому почувався самотнім. За кухлем світлого і кількома партіями в більярд, усі з яких закоханець виграв легко, вони обмінялись історіями. Життя комівояжера значною мірою залежало від удачі та довірливості незнайомців. Більшу частину свого часу він проводив у світових магазинах Мотлуху. Він також звертався до емоційно вразливих водів нещодавно померлих магів, а також підслухував розмови когось мудрого і старшого, стежачи за всім, що має цінність або за тим, що, можливо, має цінність. Останні кілька місяців він провів у північній Англії, у квартирі студії над гаражем, у похмурому передмісті Галла, випробовуючи щастя у антикварів та букіністів. Він проводив дні в автобусах, і одного разу, коли особливо нещастило, він вкрав у когось з гаража старий одношвидкісний велосипед. У якийсь момент закоханець став привертати до себе небажану увагу. Він взагалі відчайдушно прагнув, щоб хтось взагалі звернув на нього увагу. Але це було щось інше. Незнайомці в автобусах пильно дивились на нього без причини. Телефонні автомати дзвонили, коли він проходив повз. Коли він перераховував дріб'язок, то знаходив лише монети свого року народження. А телевізор показував зображення його власного обличчя стаємним таємним порожнім містом на задньому плані. Закоханець не був ані освіченим, ані особливо розумним. Він жив завдяки своїм інстинктам, і вони підказували йому, що він вляпався. На самоті в квартирі, сидячи на дивані кольору горохового супу, він підвів підсумки. Найкраще припущення полягало в наступному. Він ненавмисно придбав об'єкт справжньої сили і щось ще з ним. Схоже, на нього полювали. Тієї ж ночі він втік. Він залишив гроші на депозитному рахунку на цілу купу різних захисних оберігів, сів на автобус до Лондона, потім дістався Парижу, а звідти перетнув Атлантику, щоб окунутися в милість Брейкбілс. Він провів дуже багато часу, прочісуючи ліси на північ від Нью-Йорка в пошуках знайомого затишного університету. Коли сонце заходило за дерева, а рання зимова проколода прогризала кінчики вух, правда дала ляпаса. Він опинився в потрібному місці, але Брейкбілс більше не являвся йому. Якийсь з його оборігів, або, можливо, він сам активізував захисне закляття, його більше туди не пустять. Саме тоді він і втік до мене. Іронічно, перший раз в житті. Закоханець отримав щось справді потужне, якийсь артефакт, але це виявилось занадто. Щось поза його лігою. Він міг би викинути всі свої товари прямо посеред замерзлого лісу, але після жадібного, скупого життя йому на це не вистачило сміливості. Це б розбило його жадібне серце». Натомість він орендував будиночок у лісі за тарифом у міжсезоння та провів ретельну інвентаризацію. Він одразу знайшов цей предмет. Він лежав змішаний з переплутаною партією брудної біжутерії в поліетиленовому пакеті. Торговець не знав, що це таке, але сила артефакту була очевидна навіть його недосвідченому оку. Він покликав Пенні в куток, поліз в кишеню пошарпаного пальта, якого не знімав усю ніч, і поклав дещо на круглий столик з ДСП. Потім він усміхнувся Пенні своєю блідою, знебарбленою усмішкою. То були гудзики. Різні. На дві дірки, на чотири, з штучною шкірою, схожий на черепаховий панцир, кутастий. Круглий, кілька з них навіть без вушка для нитки. Пенні одразу ж подивився на один з них. Плаский, нічим не примітний, парламутрово-білий гудзик з пальта, діаметром приблизно в дюйм. Він був важчим, ніж мав бути, і практично вібрував із ледь стримуваною магічною силою. Панк знав, що це таке і знав, що краще його не торкатись. Чарівна кнопка? сказала Джанет. Дивно. Ну, і що це? Її зачіска нагадувала вибух на макаронній фабриці, але вона сиділа в короткому шовковому халаті, розслаблена, куштувала каву в кріслі та демонструвала всім свої чарівні ноги. Вочевидь, вона відчувала тріумф насолоджувалася своїм завоюванням і, відповідно, перемовою над Еліс. У той момент Квентін ненавидів її. — Ти справді не здогадуєшся? — перепитав Пенні. Квентіну здалось, що він здогадався, але хлопець не хотів вимовляти це вголос. — Ну, і що ти зробив? — запитав він натомість. — Я змусив його піти зі мною до мого дому. «Ну, в ту ніч. Там, де він жив, він був у небезпеці. А у мене хоча б були базові захисні закляття. Ми зателефонували жінці, яка продала йому партію, але вона наполягала, що гудзиків у її записах немає. Наступного дня ми пішли, забрали його речі та поїхали до Бостона. І я дав йому за це 80 тисяч доларів. Він не брав готівку». Взяв золото та діаманти. Я практично викупив місцеву ювелірку. Але це того вартувало. Тоді ми з ним розпрощались. 80 тисяч доларів? Сказав Еліот. Це ж скільки каміння можна купити? Я не кажу вже про золото. Пенні проігнорував цю репліку. Це було два дні тому. І цей гудзик привертає увагу. Я зупинився в готелі в Бостоні, але минулої ночі пожежа, що розгулялась двома поверхами вище, вбила прибиральницю. Я до своєї кімнати не повернувся. Одразу сів у автобус. Мені довелося йти сюди з китайського кварталу, бо щоразу, коли я сідав у таксі, двигун глушився. Але важливо те, що артефакт справжній, і він наш. Сказав Квентін. «Наш? Який це такий артефакт наш?» Запитав Річард. «Це якесь божевілля». Холодно сказав Квентін. «Схоже, Квентін здогадався», сказав Пенні. «Хтось ще хоче спробувати?» «А про що він говорить?» Тихий спис з чистого, блискучого льоду увійшов в серце Квентіна. Він не чув, як увійшла Еліс. Вона стояла на краю їх імпровізованого кола, її волосся було немитим і розпущеним. Нагадувала сонну дитину, яка прокинулась серед ночі. «Та ні, він, напевно, сам не знає, про що говорить». Про бурмотів Квентін. Він не міг дивитись на неї. Тонув у докорах сумління. «Це мало не розлютило його» але боляче дивитись на неї що Квентіне, хто скаже я чи ти говорити я не зможу це розказати не розсміявшись ну скажіть вже хтось щось або я йду спати сказав еліот леді та джентльмени сказав пенні серйозно ми всі рушаємо у філорі Пенні, напевно, готувався до цієї розмови і розказав, що наприкінці останньої книги Геллен та Джейн Чатвін отримують подарунок від Хайбаунда капітана Кліпера з команди, з яким дівчата зустрічаються в пустелі. Подарунок – це маленька дубова скриня в латунній оправі, у якій містилось п'ять магічних гудзиків різних форм і кольорів. По одному – для кожного з чатвінів. Кожен гудзик може перенести власника із землі на філорі та назад за бажанням. Усі в кімнаті читали книжки. Квентін кілька разів. Але Пенні все одно повторив правила. «Гудзики не доставлять вас безпосередньо у філорі. Спочатку перемістять у щось на кшталт проміжного світу. Міжвимірної зупинки» а звідти можна зробити стрибок до філорі. Ніхто не знає, що таке цей перехідний світ. Можливо, це альтернативна площина існування, або місце між такими площинами, ніби квітка, засунута між сторінками. Або ж, можливо, це головний вимір, який містить усі інші. Можливо, це хребет, який збирає всесвіти та з'єднує їх разом. Неозброєним оком він виглядає як безлюдне місто, нескінченна низка порожніх кам'яних площ, але він виконує роль в свого роду багатовимірного комутатора. Для кожного всесвіту там встановлено свій окремий фонтан. Якщо пірнути в нього, можна потрапити в іншу реальність. Існують сотні таких фонтанів, можливо, нескінченна кількість, і відповідна їм кількість альтернативних всесвітів. Кролики з Філорі назвали це місце Ніделандія, бо воно ні тут, а ні там. Або просто місто. Але найважливіший момент, пояснив Пинні, те, що в кінці останньої книги Гелен сховала всі гудзики десь у будинку тітки в Корнволі, бо відчувала, що вони занадто механічні, занадто полегшують подорож. Сила гудзиків була неправильною. Вони не повинні мати можливість просто ходити до Філорі, коли заманеться. Переміщення туди потрібно заслужити Так завжди було. Це нагорода для гідних, яку дарували боги-барани Ембер та Амбер. Гудзики були спотворенням цієї божевільної благодаті. Вони порушували всі правила. Ембер і Амбер не зможуть їх контролювати. Тому що Філорі, за своєю суттю, релігійне фентезі, а гудзики зовсім не релігійні. Вони магічні. Просто інструменти без жодних цінностей. Їх можна використати для чого завгодно, добра чи зла. Вони настільки чарівні, що навіть нагадували технології. Тому Гелен їх сховала, а нефтішна Джейн так їх і не знайшла. Пловер про це не написав ані речення. Остання книга закінчується влітку 1917 або, можливо, 18-го року. Через відсутність реальних деталей неможливо датувати точно. І слід гудзиків губиться. Пеніш запропонував уявний експеримент. Подумати, як довго коробка з гудзиками, захована 12-річною дівчинкою, може залишатись схованою. Десять років, п'ятдесят, ніщо не лишиться прихованим назавжди. Хіба не є можливим, навіть неминучим, що в наступні десятиліття покоївка чи агент з нерухомості чи інша маленька дівчинка знайде їх. І що звідти вони проб'ються на чарівний сірий ринок. Ха. А я завжди думав, що це гудзики на лацкан або запунки. «Но ну, мені так подобається», – сказав Річард. «Так, гаразд, давайте повернемось до розповіді», – весело запропонував Квентін. «Він був у настрої запроторити когось у магічну сраку. І якщо це буде Пенні, настрій ще більше покращиться. Тобто ти говориш, що книги Філорі – це вигадка? Нічого, про що ти розповідав, насправді не сталося?» «І так, і ні», – Сказав Пенні напрочуд розсудливо. «Я думаю, що більша частина розповіді Пловера може бути вигаданою або додуманою. Але я переконався, що основна механіка міжвимірних подорожей, яку описує Пловер, цілком реальна». «Справді?» Квентін достатньо добре знав Пенні, щоб розуміти, той не блефує. «Повірити ж у це...» Заважало почуття огиди до себе. «Ну, і чому ти так впевнений?» Пенні подивився на нього з доброзичливим жалем і кинув бомбу. «Ну, я точно можу вам сказати, що Нідерландія цілком реальна. Я провів там більшу частину останніх трьох років». Всі замовкли. В кімнаті запанувала тиша. Квентін наважився глянути на Еліс. Але її обличчя перетворилось на маску. Краще б вона виглядала сердитою. Я не знаю, в курсі ви чи ні. Насправді, я майже впевнений, що ні. Але насправді, моє навчання в Breakbills полягало в тому, щоб подорожувати між альтернативними світами. Або між планами, як ми їх називали. Ну, Мелані і я. Наскільки відомо, це абсолютно нова дисципліна. Не те, щоб я був першою людиною, яка вивчала цей предмет, але я був першим, хто мав до нього особливі здібності. Мої таланти були настільки незвичайними, що Мелані, ну, професорка Вандервеге, вирішила забрати мене зі звичайних занять і дати мені власний курс навчання. Закляття були надзвичайно складні, мені довелось багато імпровізувати. І можу сказати, що багато з того, що є каноном в цьому питанні, є ніфіга не каноном. Ми всі у цьому питанні бачимо лише частинку картини, найменш важливу. Мені здається, що ваш друг, Бігбі трохи розбирається в цьому, але ні, не розбирається. І, можливо, ми разом вирішимо ті проблеми, які я один не можу. Наприклад, сказав Еліот. «Ну, поки що я можу подорожувати лише один. Я можу перенести своє тіло, одяг, деякі дрібні речі, але більше нічого і нікого. По-друге, я можу перенестись до Ніделяндії, але це все. Знак «Стоп». Широкий мультивсесвіт закритий для мене». «Погодь-погодь», – сказала Джанет. «Тобто ти приїжджаєш на цей чарівний вокзал і все?» Вона насправді виглядала розчарованою. — А я думала, що ти сюди приперся, як такий багатовимірний відчайдух. — Ні. Пенні завжди захищався, коли відчував, що його атакують словами. Але зараз він настільки зосередився, що не помітив навіть пряме глузування. Мої дослідження були обмежені Ніделяндією. Це досить насичене середовище саме по собі. Неймовірно складний артефакт. У книгах дуже мало інформації. Останнє розповідається очима дитини. І дещо незрозуміло, пиловер чи чатвіни володіли технікою переміщення. Спершу я подумав, що те місце – це віртуальне середовище, яке функціонує як тривимірний інтерфейс. Але ні, це просто лабіринт з однакових квадратів без написів. Ось поки що все, що я знаю. І справа в тому, що чим більше я вивчаю, тим більше, думаю, прямо протилежне. Що це наш світ має набагато менше значення, ніж те місто. І те, що ми відчуваємо як реальність, насправді є лише приміткою до нашого світу, до всього, що тут відбувається. Але тепер, коли у нас є Гудзик, він поплескав себе по кишені джинсів. Ми дізнаємось набагато більше. «Ми підемо набагато далі. Ти що, спробував?» – запитав Річард. Пенні завагався. Для чувака, який б давав із себе хардкорщика, він зараз був до болю прозорим. «Звичайно, ні», – сказав Квентін. «Він в біса наляканий, і розуміння немає, що це за штука. Лише те, що вона вхрін небезпечна, і хоче, щоб один з нас став для нього морською свинкою». «Абсолютна неправда», – сказав Пенні. Його вуха почервоніли. «З артефактом такого рівня краще працювати в компанії союзників або спостерігачів. З належним контролем і запобіжними засобами. Так, пригельмуй, Пенні!» Квентін говорив розумно і робив це з максимальною жорстокістю. «У своїх дослідженнях ти з'їв так багато, що тепер навіть не можеш прожувати цей шмат торта, і не розумієш, що і як ти робиш. Тобто ти побачив старе місто, купу басейнів, фонтанів, у тебе є гудзик з потужними чарами, а ще ти шукаєш якусь хрінь, щоб все це поєднати, тому і зачепився за Філорі. Але це, соломенка, це божевілля. Ти вносиш випадкові дані в історію, яка не має нічого спільного з реальністю. Тобі треба зробити гігантський крок назад, глибоко вдихнути і почати наново. Ніхто не говорив. Скепсис був явно відчутний. Квентін переміг. Він це знав. А Пенні благально дивився на своїх слухачів, шукаючи союзника. Еліс ступила вперед до Пенні. Квентін! Сказала вона, Ти завжди був неймовірною, сцикотливою курвою. Вона лише трохи запнулась, коли це говорила. Вона схопила Квентіна за зап'ястя однією рукою, іншу засунула в ліву кишеню мішкуватих чорних джинсів пенні, і за мить намацала Гудзик. Потім вони разом зникли. Кінець 16-го розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Почуємось!